35. fejezet. Valami bűzlik. Elizabeth, ahogy mindig, hétfőn is hajnali félőtkor indult el otthonról jó melegen öltözve. Odakint még sötét volt, amikor a csónakház felé vette az irányt. Amikor az ilyen tájt mindig üres parkolóhoz ért, látta, hogy ezúttal majdnem minden hely foglalt. Azt is furcsának találta, hogy rengeteg nő közelít az épület felé. Istenem. Suttogta, miközben kapucnit húzott a fejére, és eloldalazott a tömeg mellett, remélve, hogy időben megtalálja doktor Mézont és meg tudja neki magyarázni. De már késő volt. A férfi egy hosszú asztalnál ült és regisztrációs űrlapokat osztogatott. Amikor észrevette Elizabetet, rosszallóan nézett rá. Zott! Gondolom, tudni akarja, mi ez az egész, kezdte halkan Elizabeth. Nem igazán. Szerintem az történt, hogy az egyik néző étrend tanácsot kért, én pedig javasoltam, hogy kezdjen el sportolni. Azt hiszem, az evezést ajánlottam. Minden bizonyal. Talán. Az egyik nő a barátnője felé fordult. Azt szeretem az evezésben, hogy ülve kell csinálni, lelkendezett és egy fényképre mutatott, amelyen nyolc férfi ült egy hajóban. Hadd frissítsen fel az emlékezetét mondta Maison, miközben átnyújtott egy tollat a sorban következő nőnek. Először azt mondta, hogy az evezés a legdurvább büntetések egyike, aztán azt tanácsolta a nőknek, próbálják ki és adjanak egy esélyt ennek a sportágnak. Nos, szerintem nem pontosan így fogalmaztam, de pontosan ezt mondta. Tudom, mert láttam a műsort, amíg vártam, hogy a páciens tárguljon. A feleségem is látta ezt a részt, ahogy a többit is. Őszintén sajnálom, doktor Mézen, nem gondoltam, hogy. Valóban? csattant fel a férfi. Két hete az egyik páciensem sem, addig nem volt hajlandó nyomni, amíg ön benne fejezte a májárd reakció tárgyalását. Elizabeth meglepődve nézett rá. Ez valóban különös reakció, állapította meg. Péntek óta hívom emiatt, mondta jelentőségteljesen Mézen. Elizabeth csak bámult rá. Ez igaz? A férfi felhívta a stúdiót, és otthon is kereste, csak hogy neki annyi dolga volt, hogy elfelejtette visszahívni. Sajnálom. Nagyon elfoglalt voltam. Talán kérhetne segítséget. Persze. Ma nyilvánvalóan nem fogunk vízre szállni. Még egyszer elnézést kérek. Tudja, mi dühít leginkább? kérdezte Mézon és egy terpeszugrásokat végző nő felé biccentett. Évek óta próbálom meggyőzni a feleségemet, hogy jöjjön evezni. Véleményem szerint a nők fájdalom küszöbe sokkal magasabban van, mint a férfiaké. Csak hogy én egyáltalán nem tudtam ráhatni. Bezzek, ha Elizabeth zott mondja! A nő abba hagyta az ugrálást, és felfelé tartott hüvelykújjal jelzett Elizabeth felé. Máris rohan, és csinálja, amit tanácsol. Értem, vágta rá Elizabeth, és elismerően biccentett a nő felé. Most nyilván örül. Én tehát azt szeretném mondani... Köszönöm, Elizabeth. Nem. Nagyon szívesen, doktor Mézen. Nem. Elizabeth ismét a nőre pillantott. A felesége most ül be az evezőgépbe. Jóságos ég, ne csináld, Becsi! kiáltott Mézen. Ugyanezt történt a többi csónakházban is. Megjelentek a nők, és számos klub felvette őket a tagjai közé. Azt viszont nem lehet mondani, hogy minden egyesület tárt karokkal fogadta volna őket. És persze az sem igaz, hogy minden egyes nőnek tetszett Elizabeth javaslata. Hitetlen pogány, állt egy plakáton, amelyen Elizabeth fényképe volt látható. Egy gonosz arcú nő tartotta a magasba a KCTV stúdiója előtt. Elizabeth aznap másodszor próbált leparkolni, de ez a parkoló még az előzőnél is zsúfoltabb volt. Tiltakozók, világosította fel Water, amikor odaért. Ezért nem mondunk bizonyos dolgokat a tévében Elizabeth. Pontosan ezért tartjuk meg magunknak a véleményünket. Walter, a békés tüntetés a párbeszéd kezdeményezésének egy lehetséges és elfogadott módja. Maga szerint ez egy párbeszéd kezdeményezése? Kérdezte Walter, miközben valaki oda kiáltotta. Pokorra veletek! Fel akarják hívni magukra a figyelmet, mondta Elizabeth, mint aki tapasztalatból beszél. Nem sokára odébb állnak. Walter minden esetre félt, hiszen Elizabeth halálos fenyegetéseket is kapott. Walter a rendőrséget és a stúdió biztonsági embereit is értesítette. Még Herjett Szlónt is felhívta. Elizabethnek viszont nem szólt, mert tudta, hogy a saját kezébe venni az ügyet. A rendőrség amúgy is megnyugtatta. Egy rakás ártalmatlan bolond, mondták. Órákkal később a város túlfelén Elizabeth nappaliában 630 is aggódni kezdett. A múlt pénteki műsor végén észrevette, hogy nem mindenki tapsol. Ma is ugyanez volt a helyzet. Akadt valaki, aki nem tapsolt. harminc várt, amíg Harriet elfoglalja magát, aztán kisúrant a hátsó ajtón, és négy háztömnyit futott dél felé, aztán kettőt nyugat felé, amíg talált egy forgalmasan utat. Amikor meglátott egy platós teherautót, gyorsan felpattant rá. Pontosan tudta, hol találja meg a KCTV-t. Aki olvasta a hihetetlen utazást, tudja, milyen ügyesen tájékozódnak a kutyák. 6.30 csodálkozva hallgatta, amikor Elizabeth valami történetet olvasott neki egy tűről a szénakazalban, ugyanis nem értette, miért haján nehéz megtalálni egy tűt a szénakazalban. Az acélszagát azonnal felismerte. Nem volt nehéz eljutni a KCTV-hez, bejutni viszont annál inkább. Átvágott a parkolón, az évszakhoz képest szokatlanul meleg napfényben eloldalazott a csillogó autók között, és a bejáratot kereste. – Szia, kutyus! – szólt hozzá egy nagy darab sötétkék egyenruhás férfi, aki egy fontosnak látszó ajtó előtt állt. – Hát te meg hová mész? – Ha beszélni tudott volna, nyilván azt mondja, be akar menni, csak hogy erre képtelen volt, ezért úgy döntött, inkább a tettek mezeére lép, és azt csinálja, amit a legtöbb tévé szereplő. Szín lel. Jó ég! – kiáltott az egyenruhás, amikor hat-harminc igen meggyőzően összeesett. Nyugalom, haver, hívok segítséget! Addig dörömbölt az ajtón, amíg ki nem nyitották. Ezután felkapta a kutyát, és bevitte a légkondicionált épületbe. Nem telt el sok idő, és 6.30 boldogan lefegyelte a vizet, méghozzá Elizabeth keverő tálkáinak egyikéből. Akárki akármit mond az emberi fajról, 6.30 szerint az ember a kedvessége miatt került a hierarchia csúcsára. 6.30! Elizabeth! A kutya úgy rohant a gazdájához, ahogy biztosan nem rohant volna, ha valóban összeesett volna pár perc korábban a melegtől. – Mia? – kezdte az egyenruhás, miután látta a kutya csodával határos hirtelen felépülését. – Hogyan jutottál be? – kérdezte Elizabeth, miközben átölelte szeretett kutyáját. – Hogyan találtál meg? Ő a kutyám, Szímur – mondta az egyenruhásnak – hat-harminc. – Még csak öt-harminc van asszonyom, de még mindig szikrázóan süt a nap, a kutya összeesett, ezért behoztam. Köszönöm, Szímúr. Tartozom önnek. Nem tudom, hogyan volt képes ilyen sokat futni, ugyanis 14 kilométerre lakunk. Talán az ön lánya hozta. A nagymamával jött? A Kreislerrel, mint a múltkor? Ez nem stimmel. Vágta rá szigorúan Elizabeth, majd szímúra mellett. Tessék? Meg tudom magyarázni. Mentegetőzött voltör, és feltartotta a kezét, mintha támadást akarna kivédeni. Elizabeth már régen világosá tette, hogy Medlin nem mehet be a stúdióba. Walter nem értette, miért. Amanda mindig ott lehetett. De valahányszor felhozta Elizabeth a témát, Walter bólogatott, mintha egyet értene, pedig nem értette, miért nem jöhet be Medlin, és nem is aggódott a dolog miatt. Házi feladat volt, hazudta. Valami, látogas el a szüleid munkahelyére projekt, vagy ilyesmi. Walter maga sem tudta, miért akar nagy hirtelen Alibit szolgáltatni Harriet de abban a pillanatban jó ötletnek tűnt. Ő nagyon elfoglalt mostanában Elizabet. lehet, hogy megfeledkezett erről az egészről. Elizabeth elgondolkodott. Talán így van. Mézen is utalt rá azon a bizonyos reggelen. Nem akarom, hogy a lányom a televíziós személyiséget lássa bennem. Magyarázta és feltűrte a blúza úját. Nem akarom, hogy azt gondolja, hogy mindig játszom. Ahogy maga előtt látta a saját apját, megkeményedtek a vonásai. Ne aggódjon, mondta hűvösen Walter. Mindenki tudja, hogy maga sosem játszik. Elizabeth előrehajolt. Köszönöm. Walter titkárnője lépett be az irodába, kezében egy haló levéllel. A legfontosabbakat a tetejére raktam, Miss Pine, mondta. Nem tudom, látta -e, de van egy hatalmas kutya a folyósón. Egy micsoda? Az enyém, pák tarágyorsan Elizabeth, Elizabet hat Neki hála kiderült számomra, hogy mednek van ez a látogass el a szüleid munkahelyére című házi feladata. Szímú azt mondta, hogy ahogy meghallotta a nevét, 6-30 felpattönt, bement az irodába és a levegőbe szavolt. Walter Pine. Kisebbségi komplexussal küzd. Walter kikerekedett szemmel hátradőlt a széken. Tényleg hatalmas ez a kutya? Mély levegőt vett, aztán a levélkupacra nézett, és csak félig figyelt Elizabethre, aki lázasan magyarázta, mi mindent tud a kutyája. Ül, marad, fekszik, és még ki tudja, hányféle instrukciót sorolt fel. Nevetséges, milyen büszkék tudnak lenni a kutyások, legyen szó bármilyen apró teljesítményről, amit házi kedvencük elér. Tekintve, hogy Elizabeth megállás nélkül beszélt, a férfi úgy döntött, minél hamarabb szól herjed hogy a segítségével megerősítést nyerjen az előbbi hazugság. Mit gondol, úgyis valami újat szeretett volna, ön szerint működne? Miért ne? vágta rá Walter, bár fogalma nem volt, mibe egyezik bele. Nagyszerű. Holnap kezdjük? Persze. Jó estét, kezdte másnap Elizabeth. A nevem Elizabeth Zott, ez pedig a finom falatok hatkor. Bemutatom önöknek a kutyámat, 6.30-at. 6.30 oldalra fordította a fejét, mire a közönség tapsolt és nevetett. Walter mindössze tíz perce értesült róla, hogy a kutya nem csak besétált az épületbe, hanem fellép a stúdióban, sőt, a közelikre készülve a fodrász megigazította a frufruját. A férfi kétségbe esve a székébe, és megfogadta, hogy soha többet nem hazudik. Miután 6-31 hónapig a só része volt, elképzelhetetlennek tűnt, hogy nem maradjon. Mindenki imádta. Egy idő után rajongói leveleket is kapott, Walter volt az egyetlen, aki nem örült a kutya szereplésének. A férfi nem volt kutyabarát, de ezt 6.30 nyilván nem értette. Felperc az ajtónyitásig zott, hallotta az operatört, és úgy gondolta, egyszer úgy is Walter kegyeibe férkőzik. Múltkor labdát gurított a férfi lába elég, hogy játszani hívja. Egyedül nem szeretett labdázni, mert unalmasnak találta. Mint kiderült Walter is. Engedje be őket, szólt végül valaki, aztán kinyílt az ajtó, és a nézők boldogan elfoglalták a helyüket. Voltak, akik egy turista lelkesedésével mutogattak a hatalmas órára, amelyet stílszerűen hatosra állítottak. Ott van, kihátották, ott az óra, és ott a kutya. Várta majdnem mindenki egyszerre. Ott van hat-harminc. Az eb nem értette, Elizabeth miért nem szeret sztár lenni? Ő imádta a Rivalda fényt. A burgonya héja, kezdte tíz perccel később Elizabeth, parafa-típusú, szuberint tartalmazó sejtekből áll, amelyek a növény szárát és gyökerét fedik le a növény másodlagos növekedése után. Alapvetően 6-30 úgy állt Elizabeth mellett, mint egy titkos ügynök vagy testőr, és a közönséget hűrkészte. Védelmi funkciókat látnak el, folytatta Elizabeth. Még a zöldségek is tudják, hogy a legjobb védekezés a támadás. A közönség feszülten figyelt. Egy piszenést nem lehetett hallani. Glükoalkaloidok találhatók benne, amelyek elpusztíthatatlanok, ezért túlélik a sütést és a főzést is. Nem csak azért használom fel a héjat, mert rostokban gazdag, hanem azért is, mert emlékeztet, hogy a krumpliból, akárcsak az élet egyéb területeiről, veszélyeselkedik ránk. Legjobb, ha nem félünk a veszélytől, hanem elfogadjuk a létezését. Utána pedig, folytatta miközben felkapott egy kést, megküzdünk vele. A kamera közelről vette, ahogy kiválja a krumpli csírát. Mindig távolítsák el a csírákat, Javasolta és felkapott egy másik burgonyát. Itt a legmagasabb a glukoalkaloid koncentráció. 6.30 a közönséget figyelte és kereste azt a bizonyos személyt. Végül megtalálta. A nem tapsoló. Elizabeth szólt, hogy itt a vége, majd elhagyta a színpadot. A kutya általában követte, de aznap inkább a közönség felé vette az irányt. Rögtön taps, valamint kitörő lelkesedés fogadta, de viszont egyáltalán nem örült. Attól tartott, hogy valaki megijedne, tán allergiás a kutya szörre, de 6.30 akkor is lement, mert közelebbről is látni akarta az embereket. És ami a legfontosabb, oda akart férkőzni a nem tapsolóhoz. A nő a negyedik sor végén ült, és az ajkába harapva, rezzenéstelen arccal fejezte ki nem tetszését. 6.30 ismerte ezt a típust. Miközben a többiek simogatni kezdték, ő olyan alaposan megvizsgálta ezt a nőt, mint egy röngengép. Homoly, engesztelhetetlen teremtésnek látszott. 6.30 egy kicsit megsajnálta. Senki nem lesz ilyen anélkül, hogy ne lett volna áldozata hasonló bánásmódnak. A ridegnő ránézett, és megkeményedtek a vonásai. Úvatosan a táskájára tette a kezét, elővette egy cigarettát, és kétszer megkocogtatta a combján. Dohányos. Nem meglepő. Az emberek azt hiszik, ők a legintelligensebb faj. Ehhez képest önként és dalolva szívnak mérget. Hat-harminc már elindult visszafelé, de hirtelen megállt, mert a nikotinon kívül mást is érzett. Ismerős volt neki a szag. Ismét szippantott egyet a levegőből, épp amikor felcsendült a finom falatok hatkor főcímzenéje, az újra itt van dallammal. 6.30 ismét a nem tapsolóra nézett. A nő letette a táskáját a sor szélére a földre. Remegő kézzel az ajkához emelte a cigarettát. 6.30 az ég felé tartotta az orrát. Nitroglicerin. Kizárt. Töltsenek meg egy hatalmas lábast vízzel, szólt Elizabeth, aki időközben visszatért a színpadra. Aztán fogják a burgonyát és 6.30 tovább szaglászott. Nitroglicerin. Ha rosszul kezelik, akkor szól, mint a tüzi játék, vagy nagyot nyelt és kelményre gondolt, mint a robbanás. Tegyék a már forrásban lévő vízbe! Találd már meg az Istenért! 6.30 szinte hallotta a kiképzőjét a Camp Pendleton telepről. Találd már meg azt a kurva bombát! A burgonya keményítő egy szénhidrát, amely amilózból és amilopektinből áll. Nitroglycerin. Itt valami bőzlik. Amikor a keményítő lebomlik, a nem tapsoló táskájából jön. A Kem Pendleton kiképzőtelepen a kutyának kellett megtalálnia a bombát, eltávolítani, viszont már a tűzszerészek dolga volt. Ettől függetlenül gyakran előfordult, hogy a stréber német juhászok, csak hogy megmutassák, milyen ügyesek, még az utóbbi feladatot is megoldották. Annak ellenére, hogy hűvös volt a stúdióban, 630 lihegni kezdett, próbált mozdulni, de alig vitte a lába. Megállt. Csak azt kell tennie, győzködte magát, amit a legjobban utál. Odaosonni az ellenszenves nőhöz és ellopni a táskát. Akkor viszont még jobban érzi a gyűlölt nitroglicerin szagát, már a gondolattól is émegett a gyomra. Hát ez meg mi a búbánat? kérdezte Seymour Brown, amikor meglátta az asztalán a női táskát, amelynek nedves volt a fogantyúja. Valaki biztosan keresi a táskáját. Kinyitotta, hát ha beazonosítható a tulajdonos. De ahogy jobban belenézett, táthamaradt maradt a szája, és rögtön a telefon után nyúlt. Áljon keresztbetett karral, javasolta az egyik újságíró színúrnak, miközben vakut cserélt a fényképezőgépében. Nézzen szigorúan, mintha azt üzenné bárki is tette, rossz emberrel packázik. Hihetetlen, de ugyanaz az újságíró volt, akivel annak idején a temetőben találkoztak. Még mindig próbált valami különlegességgel szolgálni, ezért törvénytelen módon rendőrségi rádiót szereltetett az autójába. Úgy tűnik megérte, mert a KCTV stúdiójában valaki bombát talált egy női táskában. Jegyzetelt, miközben Szimúr elmondta, hogy az asztalán találta a táskát, de fogalma sincs, hogy került oda. Azért nyitotta ki, hogy beazonosítsa a tulajdonost, ehelyett egy halomszórólapot talált benne, amelyeken az állt, hogy Elizabeth Zott egy pogány kommunista. Ezen kívül két egymáshoz kötött dinamitrudat is felfedezett, amelynek olyan vékony volt a húzala, hogy leginkább törött játéknak tűnt. De miért akarná valaki fárrobbantani a KCTV-t, kérdezte az újságíró. Nem aféle könnyed műsorokat sugároznak? Délutáni szappanoperát, végjátékot és hasonlót? Sokféle műsorunk van, válaszolta a úr, majd remegő kézzel végig a haján. De amiúta az egyik műsor házigazdája megemlítette, hogy nem hisz Istenben. Akadtak nézeteltérések. Hogyhogy? -hogy? kérdezte hitetlenkedve az újságíró. Ki nem hisz Istenben? Melyik műsorról beszél? Seymour, kiáltotta Walter Pine, amikor ő és a rendőrségi nyomozó keresztülvágtak az aggódó munkatársak alkotta tömegen. Hála az égnek, hogy nem esett baja, azok után, amit tett, az életét kockáztatta. Jól vagyok, Mr. Pine, és nem tettem semmit, legalábbis nem sokat. Nos, Mr. Brown kezdte a nyomozó, miután belepillantott a noteszába. Ami azt illeti, sokat tett. Már régóta kerestük ezt a nőt. Mindenre elszánt McCarthy követő mondhatni keménydiú. Bevallotta, hogy hónapok óta halálos fenyegetéseket küldözött. Becsukta a ezt. Ezek szerint megunta, hogy senki nem foglalkozik vele. Az újságíró azonnal felkapta a fejét. Halálos fenyegetést? Ez valami új műsor, politikai vélemény formáló vita? Főzőműsor, rá Walter. Ha nem találja meg azt a táskát, másképp végződött volna az Mégis hogy csinálta? Faggatózott ismét a nyomozó. Hogy szerezte meg a táskát, anélkül, hogy a nő is észrevette volna? Pontosan ezt mondom. Sehogy, válaszolta a Ott volt az asztalomon. Nagyon szerény, mondta Walter, és megveregette a úr vállát. Egy igazi hős, állapította meg a nyomozó. A szerkesztőm imádni fogja ezt a történetet, nyugtázta az újságíró. Hat-harminc tisztes távolságból figyelte a férfiakat. Csak néhány fénykép aztán... Az újságíró észrevette a kutyát a szemes arkából. Hoppá, milyen ismerős kutya, láttam már. Mindenki ismeri, jelentette ki Szímúr, szerepel a műsorban. Az újságíró zavartan nézett Waltörre. Azt mondta: Főző műsor. Az is. Kutya a főzőműsorban? Pontosan mit csinál? Walter elgondolkodott. Semmit, válaszolta. De ahogy kicsúszott a szó a száján, kínosan érezte magát. Hat-harminc ugyanis ránézett. És bár Volta nem volt éppen kutyabarát, még ő is látta, hogy az ebb megbántódott.